Тепер небо було зовсім рівнем, як чистий аркус паперу, і тільки зрідка, на чималій відстані один від одного, здіймалися невисокі пагорби. Бо! завулав я. Це небесний цвинтар. Ось де ховають праведників. Хотів би я лежати тут, закричав бо. Краса! Може, вийдемо, поплукаємо? Небо під нами справді нагадувало твердінь. Заводився, що на ньому справді можна грати в гольф, як на майданчику. Спочатку вип'ємо кави, запропонував Бо і простягнув мені термоса. Ото молодець. Збираючись, він не забув прихопити з собою не тільки термоси з кавою, але й канапки. Сніданок у хмарах. Це було чудово. Через яких-небудь пару годин ми розповімо про це Джейкові, Якщо буде пощастить, нормально призумлитися. Але про це поки що думати не хотілося. Над Гібралтаром всесна знизилась, і над нами розповилась інша стихія, така ж хистка, як і повітря. Мені стало неспокійно, в безкрайньому, в водному просторі не було видно кінця краю. Я з цікавістю поглядав униз, море виглядало як фарбований шифон. Мілководдя відливало жовтизною, що плавно переходить у насичену блакить. І весь цей простір у світлі сонця був укритий золотою сітю, що рівномірно колихалася на воді. Хребти ріфів, що подекуди виступали над поверхнею моря, нагадували спини до історичних тварин. Обличчя Бо стало зосередженим, мотор покахи булав. Ми летіли далі нижче. «Бо, ти збираєшся зісти на воду? не витримав я. Він не відповів, навіть не обернув голови. «Бі з тобою впертіху», – подумав я і знову заплющив очі. Не знаю, скільки мило часу я задрімав, коли холодне повітря зі свистом увірвалося у кабіну. Боща сила штовхнув дверцята з мого боку і вп'явся в моє плише. З я подумав, що він хоче обтримати мене. І не відразу змитикував, що рука його відштовхує. «Майкле, старий!» Возникувати обличчя Бо було зовсім сірим. «А тобі жилет, стрибай!» Весна стрімко знижувалась у цілковитій тиші. «Стрибай же, Майкле!» Худеря вирушення Бо навлося свинцем і запрацював як поршень. «Це середземне берег десь поруч, ми все-таки довітіли, і я, я виграв парі!» Потім усе відбувалося стрімко і непоправно. Я вилетів із кабіни, як корок із пляшки, і полетів униз по зглопу мережу, у палючу синюю. Сесна ковзнула понад косою, як пернальник, що стрибає зі стартової тумби. Це я ще встиг помітити перш ніж наді мною зімкнулися хвилі. Потім, скоряючись інстинктові самозбереження, я мов павук, Варганив на гору, нічого не тямлячи і люто, відгрібаючи ногами, руками, тонни води, її було забагато. Коли мене виштухнуло на поверхню, і моя голова, наша кавун, безпомнічно заколихалася на воді, Сесна вже віддала душу морському богові. Вона безшумно і моторошно пішла під воду, і наймовірніше уже була глибоко піді мною. А золота сіть моря, знову розмірно коливалася засліплюючим сліплюючим Після перших секунд повного ступору, продовж яких я зовсім нічого не відчував, настав страх. І я зрозумів, чому для гостроти сприйняття в романах часто додають до цього слова означення «нелюдський». Тому що відчуття, яке повільно охоплювало мене від кінчиків пальців на ногах, не мало жодної схожості ні з чим, що мені доводилося переживати раніше. Страх скував мене. Непаралізованим залишалося тільки серце, воно билося на весь усесвіт і з'їмало хвилю, як гвинт моторного човна. Принаймні так мені здавалося. Насправді море було спокійним, теплим, погода сонячної, вітру не було. Можна було подумати, що я заплив сюди з власної волі, плавав я непогано. І будь-якої хвилини можу повернутися на берег на пляж, в штовханину людських тіл, у галасливе курортне неробство. Але, хоч як я крутив головою,